Hej och välkomna till The Effortcast, jag heter Håkan och kommer vara er värd Det är måndagen den 10 juni och vi spelar in avsnitt 80 Den med två bröllop och en massgrav Och Effortcast är podcasten där vi i rollspelsgruppen Team Effort pratar om allt som intresserar oss Helt idag har jag, Anna Hallå <laughs> Vad händer? Um, vi... Det har varit mycket Game of Thrones mm. Ganska mycket Game of Thrones. Mm, det har hänt saker där. Men det har hänt andra saker. Mer nära, mer i riktiga livet. Uh -huh. Matt Smith har sagt att han ska lämna oss. Ja, precis. Som doktorn, som doktorn då. Eh, lite, lite chockerande. Sådär. Jag... Han, han sa ju nyss att nej, nej, jag ska vara kvar nästa säsong. Och sen så kommer de och säger nej, nej, jag ska, ska sluta efter jul. Och jag bara, men mitt arma hjärta tål inte allt det här. <laughs> jag läste någon på Twitter som sa Enligt eh, kvantmekanik Så är vi alla doktorn tills de har <hör> Utan att se det en doktor Som vi kan då liksom observera <hör> <Ooh>. <hör> Så alla som går runt just nu Är doktorn och är inte doktorn samtidigt Tills nå liksom någon observerar Så det är väl en bra känsla sådär. <hör> Yay, vi är doktorn från tills jul mm -hmm. Känns bra mm. Ja precis, han kommer ju hänga kvar då Till eh, julspecialen Så det är mm. två avsnitt kvar Vara båda är någon slags specialavsnitt Precis vi har ju eh, 50-årsjubileumet i november. November 23. Och, och mm. eh, någon gång efter julafton. Mm. Typ 25 eller något 25, 26. Ja, alltså. ah, eh, december då alltså. Eh, så, så vi kommer väl ha en sån här liten sån här, hälla en drink för en fallen kamrat-grej med Möt <laughs> Mitt i början. Eh, vi kommer mm. avsluta ah, med att prata om Game of Thrones. Mm. Och då spoilerar en hel del alltså från slutet på säsongen nu Vilket jag misstänker att jag menar alla sett Alltså den stora grejen hände väl kanske i sitt nio Om man ska ja, vara semi-spoilerig, mm. Sen så ska vi prata om hur, det, hur de, hur de oh, satte punkt på säsongen helt enkelt yep. eh, Innan det kommer vi prata om Dungeons Dragons Vi spelade igår med eh, ganska stor grupp den här gången Det var, mm. det var trevligt Vi mm. kommer prata om eh, Kraken Vi kommer prata om eh, nya karaktärer Lösta cliffhangers <laughs> Och så vidare. Men, men vad är din favorit sak Med Matt Smith som doktorn Har du någon sån här moment eller så Jag vet inte riktigt om jag har någon sån här Liksom en specifik sak mm. Men jag har nog alltid gillat Honom att han Går för att vara väldigt så att säga barnslig och väldigt mm. glad Och framåt, och sen så helt plötsligt så har han Så har han väldigt så här ledsna stunder Där han är väldigt, väldigt gammal Och sen så går han och har väldigt så här Episka stunder, när han har, har alla sina tal Ja, just det. Eh, han har ju både episka tal och sen har han lite ledsna tal Som är mycket så här att alla är vid unika i universum Och det är jättefint Och jag tycker om det väldigt mycket <laughs> Jag gillar att han snurrar mycket <laughs> Ja, det är sant Han, han snurra på hälen väldigt mycket när han springer Ja, om... Och liksom med armarna utåt då, så här, Luggen hänger med också väldigt bra Ja, exakt det är, Speciellt i början då när han har värsta kallufsen liksom. ja, ehm, Och snurrar runt väldigt mycket Och dessutom är han är lite ovan Det passar liksom doktorn också Han är lite ovan i sin egen kropp liksom. Ja, det äh, lite, här, armarna flyger lite åt alla håll och... Det är så här, Det är, Man kan inte riktigt tro på att han faktiskt Han är ju liksom atlet i grunden så att säga Det är svårt att mm. sig, Han rör sig inte speciellt graceful eller så Nej, det är lite så här Att man tror att han ska ramla lite då, då Vilket han väl gör ibland också och så där, och, Ja, jag, jag läste om, jag har läst en massa Steven Moffat gillar ju att prata om hur sklantig Matt Smith är, mm. så det var alltså det är ju en del historier som går bland annat någon när, när liksom, alltid när Matt Smith har alltså kommit in och någonstans lägger alla ifrån sig sina kaffekoppar, för annars man får man dem på sig i slut, <skratt> och typ så här, någon gång beskriver han hur han liksom rör sig då, genom ett helt rum och liksom bara slår sönder saker och han har en gitarr på ryggen och Moffat tänker så här, jag vet inte ens om det var hans gitarr, han kanske bara fått den så här. det kanske var hamnat på honom på något sätt <skratt> ja, och hela det här med att han pajar typ så här fem Sonic Screwdrivers per avsnitt eller så. Det, oh. det det passar rätt bra också. Han är som sagt alltså, han kan vara väldigt bubblig med liksom, och mm. doktorn är också väldigt bubblig då, och då. så glömmer man, man liksom glömmer bort att han också kan vara väldigt allvarlig som typ i Nightmare in Silver. Ja. Jo, men han har sina mörka stunder som, är, som gör honom till en cool doktor liksom, att det finns, finns lite mer än bara bubblighet Victor, vilket är bra. Yes, mm. uh, Favor Companion Med mig hälften. Jag har inte haft så många vänliga menar Men ett par i alla fall um, Jag gillar Amy och Rory tillsammans I den mm. dynamiken, jag tycker Amy var lite jobbig Själv ja. Just för storylinen då var ju väldigt mycket Amy försökte Pongla med doktorn ungefär men, men de tre, den liksom TARDIS-konstellationen Tyckte jag väldigt mycket om uh, The power of three Ja, mm. uh, uh, jag gillar också det uh, Jag gillar River som backup ibland I små dos alltså, så, Till och från tycker jag att hon är en fantastisk karaktär mm. Som i typ avslutningen nu jag gillar det hela väldigt ja, mycket den vä Avslutningen var väldigt bra det var så här... och Jag gillade hennes stunder i Angels Take Manhattan också När hon mm. var Alltså hon såhär, mer... det, det Dels är om hon var lågmäld Och när hon var förstående och lite mänsklig Precis, för hon var mänsklig i båda dem Det var lite mer eh, Relation och lite mer karaktär Än bara, nu kommer River och är badass och har vapen liksom. Vilket är, Det är ingen kul karaktär För man blir bara tillsagd att hon är cool hela tiden och Precis, och... ja. Eftersom att liksom, de har ju så weird timelines så ska man liksom vara understått att hon har gjort ah, så mycket coola saker Och därför är hon mm. så ball Men om, om man bara får, får se, jag, jag vet inte, det blir konstigt mm. eh, Men som sagt, båda de avsnitten var väldigt eh, fokus på henne som människa Och hennes relation till Doxon annat än att de bara har en relation Utan Här var det liksom lite, mer, lite kärleksfullt, lite trevligt Ja, sen, sen att man vet att hon har blivit så hjärntvättad till och typ mörda honom, antagligen därför har en viss fokus på honom i sig ju att hela relationen är lite konstig, men, lite men de konstigt. två avsnitten ändå etablerade att ja, men det var ett det var fint ändå han visade ju för första gången lite känsla mot henne då också, så det var så här, bra. Ja men precis <laughs> uh, outfit Outfit. Jag gillar ju, han har ju haft lite subtila klädbiten mm. där Men jag tycker ju om det där i början när han väljer sin, sin lilla fluga och sådär. Och har ja, lite som liksom ja. lite där mattelärare. Eller något. Ah. Sen blir det ju lite mer kult ändå. Lite så Charles Dickens inspirerat ah. senare. Och det är också väldigt fint. Men just där i början, det känns så simpelt. Och liksom, ja och jag har lite elbow och lite tweed liksom. jag, jag vill minnas att det var någon slags Övergång där mellan alltså, julspecialen Och säsong 7 att han, att han, för att, eh, han är ju han bara Charles Dickens liksom, i, mm. i, I julspecialen Sen så, när han väl väljer sin outfit Så väljer han en lila och en lila väst och ja. lila, eh, det, var, det var fint, jag gillade det mm. eh, Väldigt snazzy jag, jag tror jag gillade hans första outfit lite, eh, också Den var, den var, den var mysig mm. det är Lite så ikonisk också ja. Fast jag gillade att den andra, var så annorlunda alltså, mm. Det, det var lite oroligt att han gick från liksom, Den ikoniska till någonting annat För att de andra brukar ändå ha kvar sina De har lite konstig outfit från början Och sen så har de kvar den Och, <laughs> även det, och det, det blir det jag signar nu är det så här, vänta han har två outfits mm. Han signar mig i flugan ja, jo, jo precis men, och det är en, liksom, Han har den Men så har de byggt liksom, ah, exactly. runt det är Väldigt annorlunda, det är intressant Vem tar över då? Jag vet inte Jag... Eh, tycker det är intressant med alla spekulationer Men samtidigt så tycker jag att De är, jag vet inte, mest jobbiga uh, jag, äh, så här, jag Jag kommer säga någonting nu som, som inte I sig är en spoiler Men nu, att jag varnar att det eventuellt är en spoiler Kanske jag får, så att folk förstår Men äh, jag tänker mig att det är vakt nog men jag, Det här skulle vara en ypperlig chans att ha John Hurt som doktor <laughs> Alltså jag, är, jag är oklar med vad som kommer att hända liksom uh -huh. i 50-årsjubileumet i, i december. Uh -huh. och så, men, men det skulle ju vara intressant att ha honom. en, en Inte av någon, någon antagande att, att det är intressant. Nej, men nej. Hurt, uh, jag har hört. Exakt. Jan hörde, jag har hört. Liksom. Skulle, skulle det vara en uh -huh. chans att ha något annat än en vit snubbe? Ja. Um, yeah. Vet vi om det finns Gallifreyans som har annan hudfärg? Jag tror att nu här senaste gångerna När Moffat har varit liksom visat Gallifrey Så har det funnits någon liksom. ha? det funnits lite, lite annat än bara så här, Caucasians eh, jag Bara någon, vita män över 40 Precis, och typ någon kvinna Lite då och då Inte eh, men de fått de dog ut Ja men verkligen eh, liksom Den yngsta vi har sett Är väl så här, Susan och, mm. Ja det vad gäller att bli kvinna Så eh, jag vet ju att Till exempel när, när doktorn träffar House i, i doktorns fru mm. så, så följer han ju signalen Av en timelord som man säger var en trevlig eh, En trevlig snubbe Och en gång en kvinna ja. eh, Och det kan ju betyda antingen Att, att, att han förvandlade sig till en alltså, att han regenererade till kvinna mm. eller, så betyder det att, <laughs> eller så betyder det att De hade en kväll och han var så. Ja, <laughs> eh, men, men hur är det med, hur är det med så här Officiellt kan de byta kön? Kanon har inte sagt någonting Nej. egentligen. Så det är bara den lilla tillbitten vi har där Ja precis, jag tror att, att Jag läste nu idag att när Tom Baker slutade så, sa han att, så sa han liksom, önskade han lycka till till den nya doktorn Vem han eller hon kunde, väl, ah. kunde vara ah. Och sen efter det så har media varit helt så här oh, Det skulle kunna vara en kvinna eh, Så varje gång det har kommit en ny doktor så har det varit väldigt mycket så här spekulation eh, Men de menar också att de vill inte För när doktorn regenererar så ska han ju vara han ska vara ny men inte för ny mm. Och att de tänker att det kan vara lite svårt för så här, publiken att tänka att det är samma person Uh, om det blir en kvinna. Och det är ju så här. Ja, uh, det är ju en massa debatt. Ah. Kring det där. Men jag tänker att för BBC så är det nog viktigt när det är så här, en av dessa <laughs> att Så här folk har kvar samma känsla kring doktorn. Uh, och det, jag, jag vet inte. Jag, jag har svårt att se att de skulle ta den så här. Uh, skulle ta den risken att, ja. att folk skulle säga nej det där är inte doktorn För det är en kvinna liksom, jag, jag, Det vore intressant Jag kan också se någon så här, du vet, BBC, jag, jag, jag tänker en, en vit snubbe typ 79 000 års ålder ja, ja. Som, som säger it's, it's doctor who not nurse who Som så här, inte, inte ens vet att det, att det finns kvinnliga doktorer i verkligheten ja. Så eventuellt inte Men kanske Det vore, ja, ja. Alltså, det vore ju det, det, det vore en ny dynamik i sig liksom. Då behöver man en mm. skulle man kunna ha en manlig companion eller inte mm. eller två kvinnor som åker runt liksom, i, i rymden jag menar ja, jo. Kvinn, det... kvinnor folk som åker runt åker runt i rymden tänker jag utan män som, som vakar över dem ja, men, det, det... eller får dem, jo, eller får äh, dem romana fick väl det de skickade in till ett annat universum som de väl inte så mycket val där men är det samma universum som äh, till som här är... <laughs> uh, nej jag tror att det var ett annat jag tror inte... <laughs> vad är det hon är typ inte L space det är Discord. Men ja, någon annanstans. Okej, är ska äta library bibliotekspeci. Precis. <laughs> alla, alla bibliotek hör ihop. <laughs> um, men det, ja, jag vet inte. det känns ju och Många har ju då när de pratar om det här med om det ska vara en kvinna eller inte att säga: Ja, det vore ju intressant om det fanns en bra anledning, men inte bara för att sådär. Ja, nej, inte vad någon ska ha en säsong med, med att det är så här väldigt mycket att nu är jag kvinna som är grejen. Mm. Uh, utan då ska det bara vara att de gör. Dr. Who, fast den enda skillnaden är att det är en kvinna mm. Alltså att de inte gör någon grej av det Annat än att nu är en kvinna ja, Hej hej, nu var jag liksom <laughs> Exakt um, Och sen är ju frågan om så här, ja, men, Hudfärg och så, det, ju, det skulle väl vara mer så här. Nära. Det ah. tror jag inte, ja. tycker jag inte att någon skulle kunna så här, komma med någonting emot utan att särga sig som världens rasist. Liksom. Så du, du menar att det skulle kunna vara något så här mellan, mellansteg? Ja, det kanske kunde vara det. Och jag, för, att, jag tror att, för där tänker jag också att ingen skulle nog våga komma ut och se, på BBC och säga att nej, nej, nej, det kan vi inte ha. Nej. Mm -mm. Då skulle det bli en ny så här, midsummer Murders där det var så här. Nej, men de, där hade de nämligen bara vita skådespelare därför att det finns inga an, inget annat än vita <laughs> människor på landet. <laughs> Sa han som liksom, han ah. låg bakom det. Man var, ja, just det. Okej. Okay. Um, <laughs> ja, men det är in. Hmm. <laughs> så så att, jag tror inte de vill ha något mer. Sånt. Jag, jag tänker också ytterligare bevis för att eventuellt eh, dottern kan faktiskt kan bli kvinna är ju när 10 blir 11. Mm. Och för en sekund så tror han att han är kvinna För att han oh, har långt hår mm, ja, det, um, det, <laughs> det kan ju fortfarande också bara vara liksom, Matt Smith som är Matt Smith Alltså elva som är elva så att säga mm. för jag... det Är inte han väldigt lättare att han inte är kvinna också Vilket jag alltid reagerar på när men, ska... men det är han, det, det är väl så här, girl och sen bara, nej. Oh, bara uh, Det är lite <laughs> weird um, Också läste jag här liksom, Att de de, de, de typ jämförde att han var att smitt då var lite flamboyant Med att de skulle kunna ha en svart Eller asiatisk doktor mm. Ungefär som att det skulle vara så här samma sak ah. typ så här, Flamboyant white male Samma sak som att ha någon med annan hudfärg Man bara ja, så. <skratt> <skratt> det är så här, Vänta lite um. va, va, Okej, jag tror ni målar in i det hör nu. nu <skratt> Det var samma person som sa Att ah, men vi ska inte ha en kvinna bara för att Utan mm. <skratt> um, <skratt> Men men ja, det kan ju bli väldigt intressant Så vi får Se om han kanske blir rödhårig Till, ah. Om de går De har ju en trend nu där det liksom, Dock de blir bara yngre och yngre ehm. Är Eccleston äldre än Tennant? Jag tror det, ja, okay, ja. ja men då, då stämmer ju om baklänges. Jag tror Davison var typ Näst så, ja. så Men Matt Smith är yngsta nu ja, om, man, om, man, om man tänker att man lever för alltid och, och har någon slags val i sin Generation så kanske man väljer att Helt tiden bli yngre och gällande ja, man blir. Jag <laughs> tänker att The Master valde ju uppenbarligen det Om ja. du kan vara ung och stark så kan jag det också liksom. det. <laughs> Så det, det är ju kanske inte världens bästa val Att välja att vara typ 50 När man vet att man springer, springer runt mycket, exakt. Och, liksom. mm. ja Så antagligen Någon youngish guy Uh. kanske inte John Hurt då. Nej uh. Ian McKellen. <laughs> det var <ju> ganska fantastiskt. <laughs> det var det underbart. Ian McKellen lag lagom flamboyant också. Um. Uh. <laughs> Coolt, men eh, vi, vi ser väl alla helt enkelt fram emot en ny doktor. Vi är mm. också, alltså, det har varit kul att ha med Smith här. Det är för mig det första första jag är med om. Uh. Och med det menar jag liksom att det är första gången som jag följer serien när någon är inne där. För jag började kolla. När, jag, när jag började kolla så var ju Matt Smith, doktorn. Mm, eh, så kollade jag kapp och så. Så det här är bara första, första liksom, säsongen jag har följt. Mm. Eh, första specialerna. Jag har, jag har Det har varit två ljudspecialer nu tror jag som jag liksom har. Nej, två, tre måste det ha varit. Du har det tre. Ja, ah, som, liksom, som jag har sett liksom har varit där. Special. Och så. Så det, det är intressant. Jag att jag var med liksom i kaoset kring Byta doktorn. Nej, no, alltså. Det, alltså <laughs> Jag vet inte, jag är, jag är taggad på det Men så att det är lite så här, att Metroid har blivit liksom då Min doktor, bara uh. för att jag håller jag har följt nu liksom, i, mm. IRL så att säga, eller ja I real time i alla fall mm. Så det kommer bli weird, ja. men eh, coolt ändå mm -hmm. <laughs> Jag tycker att vi tar en liten paus ja Och sen pratar vi om Dungeons and Dragons mm. Men eh, ja, det är paus, nu allt Nu paus Paus. Nu. Och där var vi tillbaka från pausen Och eh, igår då, söndag Så spelade Team Efforts Lite rollspel mm. Utan and Dragons, som mm. vi ju gör Vad var speciellt med den här gången? Så här, känner du? Så här, för, för mig var det mängden människor Ja, vi var mm. Också bra fler, snacks Ja, goda snacks mm. Bra människor mm. <laughs> um, Det som var speciellt nu var ju att vi Befann oss i en liten cliffhanger uh, Två av oss Medan det kom in då två personer som inte hade spelat på ett tag. Ah. Och då Sandra som blev av med sin karaktär till en cockatrice senaste gången. Och kom nu i en Rest in med ny. Resting Stone. Rest in stone. Um, och då blev det ju lite. Vi pratade ju förra veckan om att lösa cliffhangen. Just det. Och nu blev det lite som så här. Um, jag vet inte, serien när man då får följa det andra gänget Som är någon annanstans Och så börjar de liksom se vad de, de liksom se vad, vad gjorde de under tiden Och sen så liksom, eh, gick det framåt till då punkten där vi möttes Och eh, nej, ni, oh, ni har en strid, och det var den striden vi var inne i och, ah. Precis, lite små timey där Jag tänker att alltså jag vet ju att man kan lösa det Genom att bara liksom, man börjar spela där, där ni är och fast, fast nu är ni flera Alltså liksom mm. att man bara, man bara tänker sig att de andra var i bakgrunden Och nu försör de bara mm. Att man inte tänker på det. Och det Jag har egentligen ingenting emot det Nej. Men jag gillar att försöka ändå få in det lite bättre i historien alltså så, så, så att det makes sense Med, med vad man håller på med liksom. Så mm. då var det helt enkelt så att vi Försökte få lite motivation till först, För första till varför de inte hade följt med från början ja. Och det var ju lite gärna, De var ju där, de var ju lite mer själviska, så här. De, de tänkte, de look out för number one Och så mm. um, Sandras är också helt ny Hon var inte, inte med i gruppen alls liksom. Hon Nej. hade ju ingen anknytning till er Men däremot så hade hon uh, Sandra hade tänkt ut En uh, en liten hook liksom Och det räcker med att ha en liten hook för att jag ska kunna dra henne Vart som helst ungefär mm. <laughs> uh, Jag hade givit mina anteckningar liksom Frågor till Sandra en av frågorna var liksom, vad gör du här mm. och, och, um, hon inte, om hon inte hade tänkt med på det så skulle jag fråga liksom, vad är det du ute efter men, men hon hon hade direkt liksom, ja, men hon vet att sin bror mm. vilket innebär då att då kunde jag säga att ja, men bra för det senaste ledtråden finns bland de här människorna som, som du nu som, som då är er som, som är bland, bland andra gruppen så att säga. så Då hade hon en anledning till att hitta er mm. och hon tog med sig de andra två och sen kämpade de. Och det var inte helt så här, Det var inte, fortfarande inte helt enkelt för dem. Det var inte en cake walk liksom. Alltså, det var ändå lite strider och så. Och de hade ju kunnat om de var liksom klant gått under. Mm. Um, så det var inte liksom bara <gått> få dem dit och se. <gått> liksom bara slänga runt om bli med en massa massamini och så så. Utan de hade ju lite. De hade mm. sin egen. Lilla exakt, story. exakt Och äh, ja, det var ju tur att vi inte dödade Båda Dwergers, så där var tvungen att retkonna äh, Liksom varför det var Ett Dwergers som, ja. som kom runt hörnet Så de fick ju överleva Större delen av dem Ja, det var, det var snällt, jag var lite så här. De började amputera De stackars dragarna och halvt tar ihjäl dem Och så ja, Det var hårt, det var, det var jobbigt att se på så här, <laughs> Inte vara med i scenen Och bara, liksom, nej, sluta Bara att se det hända just det ja. eh, Men sen då möttes ni upp och nu är ni en grupp på fem personer mm. och, och i era ögon När ni liksom möts upp Och allting nu är lite lugnare än vad det var precis innan mm. vad, vad hade ni för alternativ då? Liksom, vad, vad, är ni, vad är ni ute efter Och hur skulle ni uppnå detta? Eh, Ute efter just då så tänk, kände jag nog att vi, vi vill komma därifrån Jag tänker att jag vet, min karaktär hade har nog fått noga av det här istället för mm. det här laget, det var en massa white så äckligt och så Tyckte att nej, men vi kan väl ta oss härifrån eh, Medan då och eh, de som kom till, tyckte att nej, men Vi går tillbaka upp i tornet och kollar där Vi liksom, kan det. väl kolla i andra dörrar och så och, eh, så det blev mycket diskussioner fram och tillbaka Det blev mycket gående fram och tillbaka också i spelet Det var helt enkelt, ni var inne typ i en katakomb under ett torn mm. Så några ville gå upp i tornet Och där visste ni att det fanns mycket odöda mm. Det fanns även en dörr i katakomben som var outforskad Och så fanns det en ny riktning Där ni, ja. senast, då, där ni senast rensade ut fienderna mm. Så det var ungefär, det var väl ungefär typ de tre omedelbara målen som fanns ja. Upp i tornet, och antingen då få ta sig högre upp eller bara lämna eller nya dörren Eller liksom vidare Så att säga liksom nya okända marker Ja och vi tänkte Väl oss också att det vid det här laget Uppe i tornet fanns där kanske ja, Rätt många skelett mm. eh, Väldigt många skelett ja, just, precis. Eh, Till slut så gick vi då med på Att utforska den här dörren Nere i katakommerna som visade sig vara en fälla Snarare än en dörr Så det visade sig vara en sak som vi hade gjort rätt från början och inte borde ha, inte borde ha gått nära <laughs> Ja, jag, den där dörren var ju liksom med då förra avsnittet mm. Och jag satt där och såg det gå förbi den gång på gång Och tänkte liksom, och så i, ibland var det, ska jag ska ju pröva dörren Och då, var, då, då, då, då satt jag liksom, jag inte säga någonting Och bara, ja, det kan du, alltså dörren är där Och då var det så här: nej, nej, vi tror inte det är det. Nej, Men och jag tänkte, var verkligen såhär, nej, nej, vi kommer öppna Det kommer vara fler hemska saker, nej, ta inte dörren <laughs> Så jag tänkte, ja, ja det var ju svinn såhär Det var ju en fälla som, inte, som aldrig kommer att få användas liksom Mm. Men, men nej, sen så skulle vi gå dit Och då var jag lite så här, ja, men Jag går väl första, för helt plötsligt vill ju då ingen öppna dörren När vi ändå ska gå dit äh, Kolla med arkana om det var nog magiskt Nej, det var inget magiskt, för det var ju bara en helt vanlig fälla Exakt Så ja, det var onödigt skada Ja, det var ju verkligen bara för att, för att Ta bort era resurser nu mm. Mm. Sen så sa jag tror jag i början avsnittet Att vi skulle prata om eh, kraken Ja. Och det stämmer ju inte riktigt, för jag, jag tror bara jag blandar ihop med alla, alla monster som jag kan. Det var bara för att Fredrik hade en kraken-tröja också, tror jag. Just det, precis. Utan det var mm. ju faktiskt en hydra i mötte. Var, eh, så här, som, som spelledare så, så är ju, som alltid, ett problemet med ett solomonster mm. att... Det är ett monster, även om monstret är väldigt liksom, gjort för att göra mycket skada liksom har många roliga saker som händer mm. Så är det ett monster som lätt blir översvömmat Och som lätt blir liksom, ja, men Om man har något bra så här, eller Så mm. <laughs> så kommer inte det få göra så mycket Så jag, jag hade bara sett ut, ut det Genom att ha två monster ja. uh, det, var bara det. det visade sig att ni var rätt duktiga på att De har var lite eldbaserade båda två ja. så, Och ni var rätt duktiga på att inte ha skala av eld Så som den, den som skulle vara liksom en liten sån här Shocker liksom, som skulle liksom åka runt så här Och skjuta lite på det här och vardag han, var, han var den mest patetiska mm. <laughs> starkaste sharden i hela världen I hela han, universum ja. Han gjorde tio eldskada lite då och då. Vi hade då resist mot elva Så vi ja. mest tittade på honom och skakade på huvudet här. Han hade som liksom bäst kunnat gjort 13 fire damage om han, oh. om, om han maxade eh, Vilket innebär mm. att ni skulle tagit två skada Mm. Han hade en aura också Så ni började brinna och tog såhär 5 fire damage mm. Och fick minus 2 till att savea mot den Men jag struntade den helt och hållet För det hade bara varit bara onödigt bokföring vid bordet För att det är ingen som tar den skadan De här minus 2 spelar ingen roll Nej <laughs> Så han också väl runt och bara pew pew Han hade en <skratt> liten duell med, med någon av era summons ah, mm. <skratt> Och då var det så han fick lita den Sammen temporary hitpoint <skratt> mm, Det var, mm, inte ens de viktiga hitpoinsen så, <skratt> så som, som DM jag hade, jag hade tråkigt med kul ändå liksom. hur, var det, hur, hur var det för er? Känns det som, känns det som att det är bara är en står och hyvlar bort HP Eller är det någon, alltså, är, det någon sån här, är det någon dramatik i fighten? Jag tänker ju alltid att så här, För mig är det alltid lite dramatik För jag är alltid rädd för att för att min karaktär ska dö. så ja. att Allting är alltid spännande. Ja. Så det kändes bara bra att vår mage då kom in och kunde stoppa det här monsteret lite grann för att liksom konstant äta upp oss. för att ja, Sandas karaktär höll ju på att bli uppätten mm. om och om igen. Och sen, det blir ju lite dramatik då alla började försöka putta den här hydran över ett över ett stup. Det var vi en avgrund. Mm, så Ja, ah, Men vi puttar ner den. Uh, så, och då skulle jag försöka hjälpa till att göra det jag var på. Jag går fram, har inte tagit någon skada alls och sen tar hundra skada på, <laughs> på ja, så en, en, och en och en halv runda uh, ungefär. Ja, och och då, det, det kändes ju som att jag bidrog mycket till den fighten. <laughs> <laughs> ja, det var alltså, det är intressant också för att en, en av anledningarna till att det gick så pass bra var ju att den, den av er som, jag, som, som var mest framme vid hydran som, som, som Hydra med slog på Var ju just era nytillkomna karaktär Som var en healer mm. Vilket innebar liksom att äh, Egentligen så skulle ju ni alla gått ner och Det hade varit en väldigt dramatisk fight Väldigt länge tror jag Men nu var det så att De första runderna innan liksom alla var i, i position ah. Så var ju faktiskt eran tank där framme Och tankade mm. <laughs> eh, Och då hela upp sig väldigt mycket Warlorden är väl egentligen ingen tank som så Men den är liksom mm. gjord för att framme ändå Och egentligen så är poängen att den ska Alltså bli att den personen ska ha en till eh, Melee-karakter bredvid sig mm. För den, den har väldigt mycket som liksom koordinerar slag Och gör så att du får bonus bonusen Du får slå ett extra gång när, när jag står här mm. eh, men, men nu fungerar den som en tank istället då, mm. På ett ganska bra sätt <laughs> um, Ja, och Jag försökte ju Vi har ju så att säga, två och en halv warlock i vårt ah. lag just nu. Eh, och nu råkade, råkade det bli så att vår andra warlock eh, la en, eh, en kurs på den här varelsen före mig vilket gjorde att jag inte kunde göra det och gjorde då så här, cirkus minst min 16 skada mindre än vad jag brukade göra. <laughs> och allting annat jag hade var så här eldbaserat. Så jag kände mig som världens sämsta striker och sen så gick jag fram och försökte då hjälpa till att putta ner någonting och Dör. Så att, ja, jag känner att jag bidrog mycket. Det var en bra fight för mig. En annan sån här, sån här DM sak som som man kan mm. till som eventuellt är intressant. Jag vet inte om det är det, men det kan vara. Det är det här med dels hur man utformar världen och dels hur man hur man liksom fyller den med monster. Ja. För att antingen kan man ju köra väldigt så här pragmatiskt att man gör ställen som är liksom designade efter hur det kul att slåss där. Eller så gör man liksom först terrängen, och sen så fyller man det med monster så Oberoende egentligen på. Alltså, inte så att det är en svingande gunga där av ingen anledning, eller någonting. Utan liksom att man försöker bara ha något naturligt slags. Eller så hittar man ett monstermailar och bygger en kant runt det. Och jag brukar blanda det där. Ibland så gör jag liksom så Väldigt opraktiska, men. Kanske lite smått coola så här: fighter. Mm. Alltså, som inte liksom egentligen är den bara där för att vara en, en, en, en bakgrund till just en fight. Det är liksom det är, visst att jag säger att, att det är någons någon hus men ingen bor där. Alltså, för att det är, det är inte det den behövs till just nu. Nej. Eller så gör jag, det jag gjorde till igår var att jag hade. Jag, jag fick för mig att det var coolt att slåss bredvid en stor eh, eh, Avgrund okay, uh. Bara bara för att alltså, det blir lite, lite smått trångt så här, Beroende på var man är någonstans I mitt huvud också så skulle den här hydran liksom jagat er igen Runt fram och tillbaka på den här eh, På den här lilla avfattningen som hände då mm. eh, Och så Men istället blir det så att den blir inträngd i ett hörn Och eh, liksom en controller wizard Och en bunt med En bunt människor med, med massa vapen Och slår på den uh. Vilket gör att den blir, väldigt, så här, den blir väldigt urslagen Och då, alltså jag då som spelare vill ju inte jag bara liksom, ja men okej, okay, den kan flyga. <laughs> den, den kan ju inte flyga. Men jag Nej. vill inte, du vet, så här, det hade varit mer intressant, alltså från ett fightperspektiv, om den då hade bara kunnat flyga iväg liksom och inte vara i hörnet längre. Ja. Men den kunde inte det, så istället så lärde jag den liksom, försöka ta, ta sig runt så bäst den kunde, men det mm. gick inte så bra. Nej. Va, <laughs> vad tycker man? Alltså, kändes det som en långtråkig fight, eller var det okej okay ändå? Liksom? Alltså, hade det varit bättre om den typen, stampa i marken och nu går allting sönder runt omkring er och ni måste slänga er. Högre vänster och... Jag vet inte Det hade väl det Kanske kunnat vara intressant på, på sitt sätt Men samtidigt så är det ju kul någon gång också Att så här känna att Äga man... någonting ja, men precis, att så här, och kolla, Även om det inte är man själv utan någon annan Som så här, men kolla, de här grejerna som ja, han eller hon har valt Har nu gjort att den här Jättehemska fienden har, är, är som en liten kattunge i ett hörn just nu ehm, Och det, det är skönt att få vara Det där coola gänget någon gång Ja. Som inte så här bara liksom scrapes by by their teeth <laughs> like... jag, jag försökte eh, cementera den coolheten När jag beskrev till exempel då För det var mest annars reaktörer som hade som bort hydranshuven tror jag ah. Det var väldigt mycket så, här, hals, så här, väldigt, väldigt mycket undvika hugg och, och, och, mm. och liksom halshugga med, med ett stort svärd liksom. eh, jag, jag håller med, alltså det, jag vill ju att ni ska känna er coola För det är, ju, det är ju inget kul att spela om man känner sig som man hela tiden liksom Precis klarar allting ah. Utan då, då vill man ha en fight som är lite... men Egentligen skulle jag vilja, hade jag velat att, liksom att den fighten skulle vara typ när ni slås mot ett par whites sådär, som förra gången att liksom den mm. fighten skulle vara den när ni liksom på något sätt liksom lyckats rensa det mm. och sen när, när jag, när jag sen liksom plockar fram liksom det stora, stora monstret så skulle det ja. vara liksom en, så här, liksom en fight där man hela tiden är liksom om, alltså på, på, på, på liksom tårna, stort ah, exakt, Ja, exakt, exakt men, men, men, men, Ja, för men... nu blev det ju lite så här tvärtom Jag tror också det berodde på mycket att nu hade vi vår Control Wizard ah, oss, eh, som, som liksom, även... Förutom det faktum att han är Control Wizard Är väldigt så, bra på Exakt. att planera så, Sina karaktärer så. Jag, <laughs> men, jag, jag gör skada, jag gör inte så mycket annat Och liksom nej, Ja, ja. Um, Ja, men det, det, är ändå, det, det är ändå bra att ni känner att ni fick känna det badass Snarare än att ni känner att det, det är ingen fara, vad tråkigt det är Ja, ah, nej, nej, utan det var mer, oh, det här går bra, yay ja. Alltså. ja, det var ju det, alltså det, <laughs> alltså, det var som sagt en, en eldkraken Den hade visserligen bara en eldattack som, som man kunde använda då och då liksom. Det var varje ja. gång som de huvud den tappade huvudet kunde använda den igen mm. Så det var inte mer än tre gånger per... Uh, Liksom. Ja, för men nästan var den ju rätt läskig När, när fem huvuden ja. attackerade den direkt Ja, den, den hade ju mycket Alltså det var ju farligt att göra Alltså att röra sig runt den Att stå vid den mm. eh, Allting var ju farligt liksom Och den gjorde Varje, varje huvud gjorde tre hållskada mm. eh, Och om den då har fem eller sex huvuden Och den får använda alla de huvuden För att attackera mig ja. Alltså det, det, är, det, är ju, det är ju så jag, jag kunde göra Så att du, du tog liksom Du var träffad av två av huvuden ja. Men den, den, den, den försökte typ fem gånger på dig För det var ju två mm. attacker när, när du sprang till Fram till den yep. och, Eller snarare när, när du stannade 47, vid den jag vet jag och Sen, <laughs> sen tog... så slog den fyra gånger, missade två ja. gånger och träffade två gånger och Då fick jag 53 skada mm. <laughs> Så hade du träffat mer Så hade jag väl dött på fläcken antagligen Ja precis Jag, jag försökte göra så att jag gjorde det liksom Ett huvud taget liksom bara, Så, att, så, att jag, inte, mm. så jag inte använde allihopa så gjorde två tvåna skada Så är karaktären död. en död, död. <laughs> mm. <laughs> um, Vad är era planer nu? Uh, ni har ju, Ni ju Lite smått på jakt efter en drake Som mm. ni tror finns någonstans ja. eh, Karavanen som ni reser med Har antagligen rest utan er nu På grund av att den kan inte stanna i Andedark där, mm. där de var eh, och väntat mycket längre Den, mm. den måste röra på sig eh, Ni har ju några som är lite bekanta med alltså Rutten som den tar Ni är ju fri på till ganska okänd mark men... Ja, vi har gått väldigt långt österut nu ja. Så vad känns som planen? Um, jag tänker att planen nu är vi, vi är ju flera som är intresserade Av att få tillbaka en av Karavanledarna där, mm. um, och som då draken hänger med. Mm, mm. Um, så att det, planen blir väl att gå efter en drake, vilket känns som så här, självmordsuppdrag. Men, så, länge ni, så länge ni kommer över draken som ni gjorde nu när alla var liksom fräscha ut ur en. Ja. Uh, det, det är också en sak som egentligen ska man ju ha kanske en sån här solomonster som, alltså, som, som en, en kanten nummer två. Där mm, eh, alla så, är lite sådär, så, exakt. skakade eh, För nu är det jag har, jag har glömt hur dödliga, helt fräscha Äventyrar är i 4E Alltså <laughs> ja, ja. Det, är väldigt, det är väldigt mycket potential att eh, att, äh, att äga. Mm, men det, det, det kändes inte bra efter fighten vi hade innan där jag var långt ifrån flash. <laughs> jag var verkligen så här, All skada jag gjorde var halverad och jag kunde Precis. inte gå någonstans. Så, ja. så, men men, men ja, om, du, om du vill vara elak mot oss så är det nog. <laughs> är det nog nej, nej, nej. Jag tänkte bara säga liksom att ni, ni, ni tog ju en hydra, så varför inte en drake? Det borde inte vara. Alltså, vissa drakar är ju. Ja. Ofta är drakar de, de enskilt bästa monstren på. Om man, har, mm. om man har två måste på samma level så, så kommer draken nog antagligen vara bättre. Jag är ju lite rädd för draken eftersom man kan ha så här personligt agg mot min karaktär. Ja, det är ju alltid dåligt att kanske träffa ja. en drake som känner den. Ja, det är ju lite det. När alla hans, hennes minions var väldigt så här, döda, tror Mm, precis. Mm. Så att... Um, mm. Och där, där Serb är en kobold som inte gillar att använda sina kobolder som kanonmat ja. så kan jag tänka mig att draken... Som också har en del kobolder mm. Inte har någonting emot att göra det Nej. Och kobolder är ju ganska jäkliga att slåss med Jag kan tänka mig, jag har börjat skissa på en ganska En ganska förjävlig encounter <laughs> Bara liksom, du vet, är... på tal om så här Platser där, där folk bor Inom citationstecken, men som egentligen ja. var designer För att vara mm. <laughs> arenor <laughs> av död Börja tänka så här: vad har jag, 10 i Diplomacy och 21 i Intimidator Jag kan, kan göra som jag brukar göra försöka skrämma kobolderna till att till att join me <laughs> ja, Jag tänker med långa korridorer som är liksom smala med tusen fällor i hemliga dörrar överallt och när det väl öppnar upp ser är det bara för att det är draken kanske också och så... och så är det Jag blir ju så arg som spelare som spelar en kobold för att de kan ju skifta iväg som en ah. minor action. För mig är det en move action som kan användas <laughs> en gång under en counter. Och, och jag har, vad har jag? Två plus till att rädda mot fällor. Det, det jag inte fattar är för att alla kan ju skifta som en move action. Uh, vi kan skifta typ... Gånger eller något sånt där, jag vet inte riktigt okay. det. Eller såhär två rutor eller någonting Okej, ah, okej, okay, okay, ja. för, att, för jag, jag vet att I Monster Manager 1, mm. när Cobalt Inte var en play, player race än, mm. då, då var det ju, om man gjorde en sån, då, var, då hade man ju den templaten Då hade man en, alltså shift var en minor action ah. Det var ju därför jag gjorde en Cobalt För länge sedan, alltså utan att någonsin mm. spela Men då, det är såna sån här sak som de verkligen Tog bort när det, när det blev en character charakter ah. idag, alltså. <laughs> mm, Nej, nej, nej, nej Det får ni inte <laughs> Som speledare så är jag för mm. Allting som, som gör sig lite jobbigare Fast för dig Som en stackars liten Skoschig kobold så är jag emot <laughs> Ja um, Jag tänker mig att vi Tar en liten paus Igen, mm -hmm. om du tar någonting du vill lägga till Nej. Uh, och sen kommer vi tillbaka Och talar, vi avslutar med att tala Om avslutningen av Game of Thrones Ja Paus Vi ska nu prata om Game of Thrones Som, som ju är en sån här HBO-tv-serie Som går på, på, på tvn mm -hmm. uh, Och vi kommer tala om Avslutet på säsong 3 uh, Framförallt då kanske fokusera på säsong 9 och 10 Och vi varnar nu för spoilers För ja, uh, ehm um, alla kanske inte har sett det Några kanske kollar i kapp och så. så Om du inte har sett fram till säsong, eller avsnitt 9, och 10 eller så eh, Pausa här Om du inte har sett Game of Thrones alls säsong 3 Och tänker göra det så kanske du kan också pausa För mm. vi kanske kommer att lämna saker från tidigare avsnitt också mm. eh, så, så ja, eh, du, är, du är varnad eh, vi, Du är klar, du, du får gå Ni andra stannar kvar och så pratar vi om Game of Thrones Okej, okay, mm. bra <laughs> Okej, okay, vad tyckte du om eh, Alltså vi kanske borde börja med den stora grejen Som är Red Wedding Ja V vad tyckte du? Jag, jag tyckte om det Jag visste ju om det innan För att jag hade råkat spoila mig själv <laughs> oh, Gått in på Wikipedia ah. Och kolla upp då Rains of Castamere-sången Uh, och läste då att någon radar var ungefär den här sången spelades på två ställen bland annat The Red Wedding där typ Robb Stark och Catelyn Stark dog eller någonting det var väldigt ah, ah, en ah. mening där jag bara jaha, oj <laughs> <laughs> yes, so, yes, so, Jag så dör de ja, ja. um, men, men jag, jag tyckte om hur de gjorde det jag tyckte om effekten, jag tror att det är en av mina nya favoritscener med när de börjar spela Reigns of casten mm. och Katlins reaktion på det. Jag tycker, jag älskar Katlin under alltså, hela den här uh, sekvensen. Ah. Um, jag har börjat tyga menar det mycket med just här hur hon hennes reaktioner på allt och hennes typ så är avgrund, liksom, och liksom yes. allt allt det här. Hon bara allt bara faller mig i händerna. Och att hon, hon också håller sig sitt ord med, med hennes hot där i slutet. Ja ah, hon <laughs> bara nej nej men okej okay. så här, <laughs> Ja, vi, vi har haft en del här scener med Katlinas i här säsongen Som har varit väldigt så här, men Go, go Katlin ja, blir, du, blir du chockad om jag säger att till exempel Jon Snow-talet är inte med i boken Nej det blir inte För att hon hatar Jon Snow Hon, ja. har, hon hatar honom hela tiden det finns liksom, Hon ser ingenting i redeeming med honom Nej ser Katlin ju mer där att hon mår ju lite dåligt över att hon ja. hatar honom och um, Men samtidigt blir det väldigt underligt för att hon hatar honom fortfarande uppenbarligen. Alltså, ja, ja. Jo, men det är lite så här. Jag hatar honom men jag vet att det är dumt att jag hatar honom. Men, uh -huh. men jag kan inte jämföra det med att jag känner det. Det är 3D eller så att säga du är ett flash out characters, men det känns också väldigt schizofrent. Alltså väldigt, såhär... Ja, men det är lite så här fram och tillbaka. Uh -huh. det är vad jag tycker. Och, uh, såhär. Men hon, hon har ju, jag vet inte De har ju försökt göra henne då Man förstår ju, eftersom jag visste redan i början av säsongen Att hon skulle dö Så yes. tänkte jag varje gång jag såg en scen med henne så tänkte att det här är för att vi ska tycka om henne Likadant med Rob och typ hans fru och det var väldigt så här, Vi ska tycka om de två, ja. de ska vara fina tillsammans och allting Och varje gång jag tänkte att jag ja, mm, det här är bara för att ni vill Att jag ska må dåligt när de dör sen Ja, ja men det är ju, äh, alltså Personligen så slutade jag egentligen bry mig om, om karaktärer i den här serien efter att Ned dog alltså inte, mm. jag, jag menar inte bara för att jag är Ned fanboy, men bara för att då fattar jag liksom, poäng, All Poängen, poängen med, Neds, med, Neds, med Neds död var ju inte bara att alla kan dö, mm. utan att alla kommer dö ja, det, det är alla, alla, alla gillar det minsta, eller inte ens, eller inte ens eller, gillar nej. Eller inte ens vet att de är där Kommer dö mm. Och då har jag liksom Mer eller mindre läst böckerna Jag har läst fyra böcker Av fem utgivna Av mm. sju tänk, tilltänkta okay. um, Och än så länge så är det bara en exercis för mig liksom I att se vad som, alltså vem som mm. dör alltså För mig var ju skillnaden När Ned dog var ju att de hade, Han var en karaktär redan liksom, ja. Som man tyckte var intressant Och det var liksom var hemskt när han dog. Här var det mer att okej, okay, vi vill ju att ni ska reagera ungefär likadant när de här ah. dog, så att vi måste ge dem en massa små scener här. Inte för mycket men alltså så att ni börjar yes. tycka om dem. Och de gjorde även det precis innan med så här Oh, men ska vi inte döpa vårt barn till Neddo Du vill väl lära honom rida Och Katlin bara, åh oh, vad fint Jag tycker att det här är bra nu Och så, där. Och så bara, och jag bara mm, ja men slut Okej, jag känner hur ni försöker spela liksom, massa saker. massa mm, Med det sagt så börjar jag nästan börja när. Ja jo, alltså, det, var, det var ju väldigt samma När de säger det just då För att jag vet exakt vad som kommer liksom om, om typ fem minuter ja det, det var inte heller med, alltså för att vara den killen igen. Det är inte heller med i boken. Alltså den, de, de försöker inte ge... Ja. Red Wedding och patos på det sättet liksom, de, de Det bara händer Man känner känslor ändå liksom. de, mm. de, de behöver inte initiera något mer ja, patos i det och Det är det liksom man vill åt alltså, Det är det som gör bra. Jag säger inte att det var dåligt Men ja. det, det som verkligen gör något bra är När saker händer Och man känner något För att något har byggts upp Utan Exakt. att man hela tiden så här, På något sätt jag, jag, jag ser att ni försöker få Om mm. jag bryr mig nu Och det, ja, det är okej okay, Men varför och, aha, mycket, och av, mycket av det i en tv-serie Är ju just det där med Allting man kan göra I liksom en rad Eller en mening i en Måste mm. man liksom lägga ner alltså, tid på på tv liksom. mm. Folk måste vara där Sminkade, prata och så ja. Så därför måste de, man ta där, liksom, genvägar liksom, och liksom, mm. för, för, för att försöka för för för lura folk Och tycka om karaktärer ja. För annars kan man liksom, antingen kan man vara inne in, in i, i någons huvud Och veta hur de tänker Och då är man väldigt liksom, nära dem hela tiden mm. uh, Det är så här. Lite småt den tangent nu, men det är ju ett av, kanske inte problemen, men det är, man, man märker det i till exempel superhjältefilmer mm. För där är det alltid, alltså typ så här, alltid om det finns en superskurk. Jag tänker nu till exempel på 1989 Batman med, alltså, av Tim Burton. Mm -hmm. Då är det ju joken som dödar Bruce Wayne's föräldrar. Ah. För att liksom, då har vi automatiskt ett patosdrag. Liksom, mm. nu, nu, nu är det så här. Ja, men det är därför de slåss liksom. För mm. att, utan att de vet om det så här så är det, de är ändå så här dragna till varandra på mm. grund av det här. Och, det, man liksom måste ta sådana typ, genvägar När det är liksom det, det visuella mediet För man har begränsat med tid mm. Så för att, för att man ska bry sig så måste man Trycka in känslor ja. Förståeligt Men samtidigt det, det blir egentligen bara jobbigt när man kan jämföra det med boken Det blir ju lite så här billigt Men, men... Samtidigt så var ja, det var ändå en tillräckligt bra så här, scen Bra gjord för att det skulle vara så här okej okay. ja. Och typ Lord Bolton var så här fantastisk genom hela Jag tyckte om honom innan men efter hela det här, han, så här Du menar Roos Bolton, ja, Bolton. Han, ah. Ah, han som då hade på sig ringbryniga under ah. sina partykläder Han som eh, vi tror att eh, någon, någon poängterade att är Lite lik Tywin på något ja, sätt men Han är ju det, men, för det var det När jag såg honom där så sa jag lite, lite lite utseende typ så här en yngre ah. Tywin Men också bara till sättet Så, här, så väldigt lugn väldigt kall och hemskt, och jag och Sandra såg den Även är väldigt mörkröst ja och jag och Sandra som som älskar Tyrion båda två vi gillar han sårbart han är rätt mm, <skratt> ja. <skratt> ja den nya warden in the north ja precis oh. um, så, ja, men han är ju hemskt, men men underbar ja. det, det får man säga om många karaktärer i den här serien <skratt> ja. så, så red, red wedding var ju typ det här stora Alltså det, det inte nummer nio Rains of ah. var ju typ det stora träff, Nästan lycklig slut på alla front typ. Nästan, <här> nästan träffar alla varandra <här> <Ja>. Men nej <här> Det är liksom Starkbarnen mm. Får nästan träffa Och Arya och... kommer nästan till mamma Och, ah, och får äh, nästan tag på Robs hund och, Exakt, det är liksom ja. äh, det, det, det är, ja, vad ska man säga Jag vet inte, det, det var hemskt alltså, man, man, man skulle också kunna sluta liksom, Ungefär tio minuter innan avsnittet är slut Mm och liksom bara aldrig med se på det Och tänka att det vart ändå ganska bra i slutet <går> Ja men vad bra De, ja, men Det gick säkert bra för dem i kriget där sen va? Exakt, exakt. <går> um, Och vad jag har förstått så har ju internet inte varit så glad Över det här att Stark-familjen Har äh, drabbats av ännu mer tragedier ah. um, till Min en kompis på Facebook skrev att men ja men det här är Game of Thrones det är liksom Game of Thrones Det är inte Ned Stark family happy fun times liksom folk ah. dör och var ah, väldigt ja. så och jag bara ja men måste ju låta folk sina reaktioner Det är ju hemskt ändå så här, för att det, Jag känner det, alla som läs, har läst böckerna Ja ah, men alla dör Det är väl typ så här, inte, så här, krigsskadade bara, ah, när, ja, men det... dina, dina känslor spelar ingen roll för alla dör Man kan inte bry sig, alla dör och alla bryter mot alla även Om någon som har svurit mm. alltså, Alla gör det, för det alla gör det och När jag säger alla så menar jag inte några Jag menar alla <laughs> Jag menar, inte, jag menar inte att det finns någon som inte bryter mot sina eder Jag menar inte att det finns någon som inte snubblar Jag menar att alla snubblar Ja Men, men Jag inte att Men men Brian men, men då har du det andra istället Ja, jo säkert. Eller nej nej, ju nej, nej, nej nej Jag, jag, jag, tar, tillbaka. jag tar tillbaka Alla bryter mot sina eder eller dör Eller, eller bryter mot sina eder och sen dör på grund av det um. Alla Det finns ingen som inte gör det och då kanske du kanske tänker så här sam, jag uh, inte, ja, ja, jag garanterat det är Brenjapp. Han är det lätt är då bryta motord som han är liksom i går han bara ju bara så här ligga med en tjej så har han brukat med liksom. <laughs> uh, ja jag vet men det är, man bryr sig inte så alltså när jag läser böckerna så är det mest bara som sagt. Jag tycker att böckerna handlar om folk som går runt i Westeros mm. och pratar om slott. Att åker båt i Westeros. Ja, det, det var ju den stora nyheten med bok 4 att några av dem åker båt istället för att gå. Mm. Uh, och För mig är det, alltså, det räcker det inte för att det ska vara spännande. Men tydligen är det spännande. Jag har ju fel. Uh. <laughs> Sista avsnittet, nummer 10. Mm. Misha. Misha. Misha. Misha. Ja. Misha. Vad tyckte du om Misha? Uh, det känns ju som så här. Jag tänkte, avsnitt nio kändes ju som den här typiska säsongsavslutningen mm. liksom, Nu har folk dött, hejdå, så här, ingen musik, ingenting Och nu var det mer så här att, ja, vi har väl lite saker Och så här, liksom, lite lösa trådar och ja. fixa innan säsongsavslutningen Och så gjorde de inte det egentligen heller Utan saker bara gick på som ett så här, mellanavsnitt lite ja, Alltså, för första inte jag, när jag liksom började se Okej, okay, allra förstod jag att avsnittet var ganska långt det var, typ ja. en och, alltså, det var kanske fem minuter längre än vad brukar vara mm. um, men, men när det liksom då börjar, då, så när jag vet, vad som, kommer, eller vad som ska hända för eller ja. senare, liksom, så börjar jag tänka att det, det, det kommer inte kunna hända. Nej. Så då, då tänkte jag att då kanske folk ska reagera killar på red wedding mm. uh, och det är lite så typ Sansa har så här du vet en sysstor så är ah, ja, <laughs> det någonting. Men det var ändå inte så mycket det alltså Arya av Sansa hade väl de som reagerade på det. Ja precis Sansa grät lite och Arya stabbed. Sen var det typ så här lite få brand över muren <laughs> eller ah, genom muren. Ah, precis. Så det är gjort så vi inte glömmer uh, var mer Fion fixar det, liksom, ah. det ja, vi kan väl säga vem det är alltså, det är så här känns som de, de, de liksom. Ah, just ja, just det. Det. Ja, vi vi, vi kanske säga vem det är som har honom nu så alltså ingen behöver undra efter du undrar över mm. det. Det, liksom så här, det var ju säsongens mysterium Ja ah, men här var good, så varsågod så. Nu, nu vet vi det och det var, ingen, aha, det var ingen som brydde sig om Nej det var, det liksom, är... det var bara såhär Vi har honom, vem bryr sig ah, Möjligen hans syster, syster Vilket han, sig, ja. som du berättar för mig inte ens gör i boken Utan det är verkligen ingen som bryr sig Jag, jag måste säga att jag har ju alltså, I boken så har inte Fions öde liksom Blivit känt än utan I boken undrar vi, alltså, antingen så bryr vi sig inte Eller så vet vi bara inte om, om han Nej, lever eller okay. inte uh, Så det kanske är så att hon drar och fixar det När han väl får reda på det Men, ja. men om man tänker så här rent konkret kronologiskt. Mm. Så just nu så gör hon honom på med helt annat och hon bryr sig inte så mycket om Theon. Mm. Liksom du vet, jag lite ledsen för att han är kanske är död, men det är inte värsta grejen. Nej, nej. Um, så ja, det, det jag vet inte, saker går på, vi har lite så här Lannister familjedrama. Det är mm. lite så här även det känns som så här såpoperan när de har så här så är familjegathering så det är så här att kungen är trött och ja. äh, kungen är elak <laughs> mot sin Morfar och ja, det är mycket spänningar. Man, man önskar att Tywin hade färre fiender så att han kunde du vet, ta över och styra. Ah, men nu är det så liksom att man, man Kan egentligen inte heja på Tywin för att, för att han ska liksom vara nöjd så måste ju allting vara i ruiner för att de har Precis. Och, och det är så hemskt för man bara, Men kanske kunde lämna någon? Nej. Okej. Okay. family <laughs> men, men, Och han hade sitt lilla tal där till, till Tyrion om att så här, för Tyrion sa att ja, men, varför ska alla vi offra saker för familjen? Varför? Mm. Så här, var på han sa att jag offrade mig genom att låta dig leva- för familjen ja, det, och det är liksom verkligen bara, oh. ja, för, att, för att Tyrion kommer liksom med, en, med, med en bra poäng För Tywin säger hela tiden Att vi måste offra för familjen mm. Och Tyrions poäng är då liksom, ja, men Det är enkelt för dig att säga att, du, att, mm. att alla ska offra sig När du bestämmer vad offrarna är för någonting hela tiden mm. Och du behöver inte göra någonting själv Och han bara, jo men jag var tvungen att för dig <laughs> du, är ett och du är ett monster <laughs> så för, så. För, för när man har hört så här Vad som har hänt i Tyrions barndom Så är det inte så bra liksom Det var så <laughs> inte så bra gjort <laughs> ah. Mm. Um, ja, men så, ja Och och, och, och, och Mischa, vad var Myrsa? Myrsa var Daenerys mm. Som nu är då Mor till ett folk här uh, Daenerys som då är Jag vet inte, den vita Frälsaren från andra sidan havet ja. Med sina drakar, det är lite så här, Ja, hon kommer och frälser barbar Barbarerna på alla liksom, Håll och kanter, det är ju fint mm. är, jag, jag gillar Någon, någon slags eh, så här att hennes historia, Alltså på han har är typ motsatsen Till historien till, till i Westeros mm. I att det är, det är en kunglig som enar Alla riken liksom, ah. istället för att det är Hundra kungliga som, som delar upp det Mer och mer och mer och mer och mm. mer. Uh, vi kollade nyligen igenom säsong 1. igen mm. um, du sa det där som att, som att du inte visste att du gjorde det. Nej, nej det var inte meningen. Det var mm. du bara, du bara jag har berättat mer. <laughs> nej, men du vet det. Du, du, du var där. <laughs> Förlåt, jag menade ja. <laughs> Och Det, det som slog mig när jag förlät igenom första säsongen igen var hur mycket de låtsas i säsong ett att det som händer på alltså Österomhavet har någonting med det som händer i väster ja. alltså liksom så att så Robert pratar alltid han pratar hela tiden om liksom, den här The kvinnan girl. då mm. exakt och det är så här det är värsta grejen och det är så här oh, och liksom White Walkers, och det så här hända? vad kommer hända och sen så har det gått två säsonger? Och ingen, nu nämner ingen De har ju de glömt bort henne. Ja. <laughs> nej, men det var nog ingenting. Nej, men... Pff, nej, hon, det är nog lugnt. Alltså, hon vill nog inte ha tronen eller så. Det är så säkert... antingen så är det liksom för att... Jag vet inte, antingen så tänkte de att ja, men han kanske hinner liksom lösa det så vi kan bara hinta lite mer alltså, under under gång. Mm. Men det, eventuellt så har inte Martin löst det. Jag vet ju inte. Det kanske är så att det händer något aspalt med drakarna. I, <laughs> kanske i, i så här, det, Vi kan inte tjata om henne i alla scener längre. <laughs> för nej. att folk vet vad som händer där. Och det är så här, uh. ja, exakt. Ja, det var weird, men eh, om du skulle säga Jag vet inte, om du vill rata Säsongen som så, så alltså, tyckte du den var bra Dålig, medelmåttig eh, Ja, det var en bra säsong eh, Jag Jag har ju en tendens märker När varje säsong är slut så glömmer jag typ bort den eh, Det är lite, så här, ja vad hände i säsong ett? Jag hade ju glömt nästan allt när vi sa ah. den. Säsong två för mig är nu, lite av ett tycken eh, Men det, den har varit underhållande Det har liksom Känns som det har hänt lite saker och jag, vet inte, jag har ändå hittat så här karaktärer som jag bryr mig om Från ja. att inte ha kunnat nämna på något ja, till. Att, Jag bryr mig om vissa Och de kommer säkert att dö Jag menar, de dödade Ross, vilket var så här Men mm. hon var inte ens en riktig karaktär Varför? Ja, va? Okej okay. mm. Så mm. Uh, Ja, jo <laughs> oh, Alla dör Alla bryter mot sina eder och ingenting är heligt uh, Det känns som en bra avslut <laughs> Jag vill notera att Håkan sa det här med liksom huvudet i handen. Så så här, helt nedslagen. <laughs> <håg> ja, ja det, det enda som är jobbigt för mig är att jag måste läsa tre böcker till den här sörjan Egentligen vill jag bara se alltså, avsnittet För jag tycker, jag tycker verkligen tv-serien är fantastisk, fantastisk. Och, det, och det finns ingenting som det på tv Vilket gör det ännu bättre Och det känns som att eh, Efter att säsong tre slog rekord efter, Alltså liksom varje mm. avsnitt slog liksom rekord. Mm. Eh, jämfört med liksom första och allt annat som går i universum mm. Så man behöver i vara rolig Att det kommer liksom, ta slut innan <håg> Min, mitt hopp är att de liksom Styr upp det så att, så att det blir En riktig show som de, som de har gjort mm. Med liksom karaktärer och saker som händer mm. eh, Och så kanske de gör kanske Sju böcker blir det Men de kanske liksom drar ut det till sju-åtta eller säsong, Alltså säsonger beroende mm. på liksom hur mycket Vilket tempo de lägger och vad som händer I de här sista böckerna ja, Så jag hoppas att vi har det här länge liksom, För eh, att man får ett avslut och allt sånt där Ja, men också bara liksom, Inte bara för att dra ut på det För att, för att dra ut på det Men det, alltså det, det, det jag eftersöker just nu är Karaktärer och följa nu Som, som kan liksom, Inte bara att, att så George R. R. Martin liksom, du vet, Kommer på att Ja, ah, men oh, det vore kul att se om det här Så vi dödar alla de här Och så, ja. <laughs> och så vi några nya liksom, man, man, vill några man vill inte att så här, När vi kommer till säsong 6 Så är alla döda som vi följ följer just nu liksom. Nej, exakt, exakt Det vore lite så här. Ja men då kan jag titta på en annan serie alltså visst storyn är där men karaktären är ändå viktiga precis så, så det, det hoppas jag att, liksom att någon träder fram liksom lite mer så här. Protagonist-ljus uh, jag, jag misstänker såhär i mitt huvud så här, Att Jon Snow och kanske Daenerys Ja ah, det känns ju som uh, att de är lite Ja precis, och så, och så väntar vi väl fortfarande på att Någonting så här hemskt ska leda Alla, alla uh, The Others På andra sidan liksom ah, ja. All, Liksom att man hittar någon såhär uh, Ibersauron eller någonting <laughs> ja, någon, någon som vi får säga ibland som kanske står och jag vet inte, Ryter eller vad det ja, är. liksom Så jag hoppas helt enkelt att Game of Thrones Fortsätter i många, många år till Och det, är i alla fall, det kommer i alla fall komma väldigt pass gånger till Vet du <laughs>